Semmi másnak nincs ilyen tulajdonsága. Semmi másnak nincs ilyen hatása egy embernek az életében. Csak Istennek a szavának, Istennek az igényének. Hogy, hogy az elkezd munkálkodni, az egy, az egy táplálék, az egy eledel számunkra. Az, az megelégíti a mi szellemünket, a mi lelkünket. Az elkezdi változtatni az életünket. És azt mondja a Zsoltár író, hogy olyanná tesz minket, mint, aki a, mint egy fa, ami a folyóvíz mellé lett ültetve. És biztos járatok már a, a folyóknak a partján, a Rábának, vagy a Dunának, és látjátok ezeket a fákat, hogy micsoda hatalmasra megnőnek, milyen erősé, milyen szilárdokká válnak, hogy hiába jön az ár, hiába jön a szél, hogy megállnak, erősek, és, és gyümölcsöt hoznak. És hogy semmi másnak nincs ilyen eredménye. Semmi másnak nincs ilyen, ilyen hatékonysága, mint Istennek az igényének. Ilyen pálapostól sem ezt tesz, hogy már mondtam, hogy menjünk és, és beszéljünk valami ellen. Vagy, vagy mondjuk el, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami, amit nem kéne tenned, és, és, és elkezdünk valamiféle ilyen szabályokat vagy törvényeket alkotni az embereknek. És csak, csak gondolkozz el azon, én nem tudom, hogy te hogy vagy, de az én életemben Isten, is, Isten így munkálkodott, hogy, hogy én hiába hallottam azt, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt. Én ilyen fiatalom, kamaszkoromban, 16-17 évesen, ezt hallottam, ezt biztos is hallod a szüleiddől akár, vagy, vagy akár emberektől, keresztényektől, hogy át ezt nem kéne tenned, Ó, hagyjatok engem békén, ah jó, az nekem. Ugye azt mondják, hogy fú, de jó lenne tanulnod, ó, oh, nem kell tanulni, a legrosszabb dolog a világon az iskola. És ugye, tudjuk ezeket a dolgokat, ezeket, amik így, uh, mikor azt gondoljuk, hogy hát, uh, nem kéne tenni, de mégis úgy gondoljuk sokszor, hogy hát ez jó nekem, mert kit értek el ezek, ki, ki, kit foglalkoztat ez most? Én, én akkor is tenni akarom. De ugye, ezek, a, ezek az intések, vagy ezek a ezek a szabályok úgy leperegnek rólunk, hogy leesnek rólunk, hogy jaj, tudom, mindenki ezt mondja, jaj, igen, mert te is ezt mondja, jaj, már ezt sokat szor hallom, de valahogy úgy, úgy, úgy, úgy nem érdekel, nem jut el oda a szívünkhöz. Viszont Istennek az igéje, a, a, a zsidók levelében azt olvassuk róla, hogy, hogy az olyan, mint egy kétélű kart, hogy, hogy Istennek az igéje ez eljut a, a szívünkhöz, a, a lelkünkhöz, az ízeknek, a velőknek a megoszlásáig. Hogy Isten igényének van egy ilyen tulajdonsága, hogy úgy, úgy belemászik. Nincs mi, semmi más ilyen, ami úgy, úgy egyszerűen úgy nem tud békén hagyni. Hogy, hogy egyszerűen úgy ott van benned, úgy, úgy beléd belét költözött, és nem tudsz tőle szabadulni. Hogy Isten igényel ugye elkezd munkálkodni. És olyan érdekes Isten szava, olyan különleges, mert azt mondja róla a, a, a, az író, hogy, hogy az élő és ható, hogy az, az tényleg, tényleg mozog belőle az életünkbe. És tudod, ezért olyan fontos, hogy, hogy az, azt, azt adjuk magunknak, hogy adjuk meg ezt az esélyt, ezt a lehetőséget, hogy hogy a szívünkbe jusson. Hogy, hogy, hogy eljusson az életünkbe. Mert az elkezd majd munkálkodni mi bennünk. Az elkezd majd minket megváltoztatni. Főbb az én életemet, egy kis bizonyság, az én életemet ez változtatta meg. Én soha, soha, soha nem foglalkoztam Istennel. Soha nem érdekelt a Biblia. Soha nem Iste is érdekelt Istennek a szava. Egy olyan családban nőttem fel, ahol soha nem olvasták nekem. Ahol, ahol soha nem vittek a templomba. Soha nem beszéltek Istenről. Soha nem idéztek soha egy bibliai verset. Az én gyerekeim nap, nap ezt hallják. Ugye ott adjuk nekik Istennek a szavát. Olvassák a Bibliát. Mondjuk nekik, hogy, hogy keressék, Ugye eljönnek gyülekezetbe. Itt tanítják őket. Ők, ők már hallják, ők már ismerni fogják. De én soha nem foglalkoztam vele. És, és olyan volt az életem mint mindenki másnak itt ebben a világban éltem magamnak, éltem úgy ahogy én akartam, ahogy én gondoltam hogy a legjobb, önző voltam arra vártam, hogy az én vágyaim azok majd legyenek elégítve és csak ezt követtem, és amikor elkezdtem, elkezdtem hallgatni Istennek az igéjét az elkezdett változtatni és soha nem mondták hogy hát ja, most már Peti nem kéne kocsmába járnod. Hát, most már nem kéne ezeket a dolgokat tenned. Hanem egyszerűen Isten szava elkezdett változtatni. És felismertem, hogy milyen jó és mi a rossz. Egyszerűen felnyítek a szemeim. Isten igénye egy hatalmas változást hozott az életembe. És tudod, ez mai napig ugyanígy megtörténik. Ma is ugyanez változtat meg. Kérdezzétek meg majd a feleségemet, hogy... Mondhatnánk egymásnak, hogy Á, így kéne tenned, vagy így kéne csinálnod. De, de Isten igéje az, ami bátor. Isten igéje az, ami, ami most is változtat. Mert ma is szükségem van változásra. Ma is szükségem van arra, hogy, hogy másképp tegyek dolgokat. És nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy halljuk Isten igéjét. És tudod, épp ezért van az, hogy, hogy olyan nehéz meghallanunk. Hogy épp ezért van az, hogy nehéz, hogy eljusson ugye, az életünkbe. Mert az, az ellenség mindent meg is fog tenni azért, hogy, hogy ne eljusson el Istennek az igéje. milyen érdekes, hogy a Biblia ugye, majd 2000 éves, vagy hát az Ószövetség ugye, az már idősebb, de az Új Szövetség nagyjából 2000 éves. És, és mikortól jutott el az emberekhez, ugye néhány száz éve, még talán annyi sincs, hogy, hogy igazából olvashatjuk. Hogy, hogy bemehetünk egy könyvesboltba, bemész a plázába, és bemész az Alexandra könyvesboltba, és találsz többféle fordítás, éppen most voltunk ott, és válogathatsz. Ugye néhány évvel ezelőtt ez még nem volt így, ez még nem történhetett meg hogy az igaz az el volt rejtve, el volt, el volt az emberek elől zárva. És, és a mai napig is ugye így van. Milyen nehéz, hogy őszintén, á, kinyitni a Bibliát. Hogy mi, sokszor ez a, ez a legnehezebb dolog, hogy á, hát olvasnom kéne. De akkor ugye megcsörön a telefon, akkor hívnak, akkor eszembe jut, hogy jaj, még tanulnom kell, még dolgoznom kell, jaj, a gyerekkel kell foglalkozom, jaj, ezt kell csinálnom, ugye? Mindig jön valami, amikor, amikor Bibliát akarunk olvasni. Ja, Gyűlöbe kéne jönni. Hát igen, ja igen kellene egy Bibliórára jönnöm, igen, mert tényleg jó lenne, ott tennék. De hát van egy sokkal fontosabb dolog. A kertbe, a konyhába, vagy fáradt vagyok, ja, most jöttem az a munkából, Úgyhogy mindig jönnek azok a kifogások. Mindig jön valami, ami, ami megállít, és meg is fog mindig, és mindig meg fog kísérteni. Hogy, hogy ne tedd, hogy ne engedd be Isten igéjét az életedben. De nézd meg ezt a munkát, hogy, hogy amikor bejön az életedbe Isten igéje, amikor beviszed, amikor beengeded, akkor ez egy hatalmas változást fog hozni. Ez meg fogja változtatni az életedet. És én, én akarom, hogy változzon. Én, én akarom, hogy jobb legyen. És tudom, látom, hogy másképp nem működik hogy nem fog más nem fogja más megváltoztatni hogy a feleségem nem tud megváltoztatni kéttelen rá és én sem tudom őt és én szeretnék jobb fér lenni szeretnék jobb apuka lenni szeretnék jobban élni Istennek mert tudom, hogy ez az élet hogy ebben van az élet de ezt csak Isten igéje fogja kivége, elvégezni bennem és, és ezért olvasom és igyekszem nap, mint nap olvasni. Nap, mint nap táplálkozni vele. Mert az változtat. Az bátorít. Valamég délelőtt ezt olvastam, a száz valahány is oltárban, és ez nagyon tetszett, hogy azt írja Isten, hogy, hogy azért teremtette a cethalt, hogy játszadozzon vele. És ez kicsit lehet hogy olyan fura, de, de épp azon gondolkoztam, hogy hogy Isten, aki, aki egy sethal-alig játszadozik, és megnéztem az interneten rögtön, hogy hát egy sethal mekkora, hogy kb. 40 méter, majdnem. Nem, annyi nincs, bocsánat, 25-30 méter körülbelül. És nem is tudom, több tonna, egy hatalmas élőlény. És Isten ezt írja a zsoltárokban. Ezt mondja, hogy hát ő itt csak egy játszadozik vele. Hogy, hogy, mint ahogy nekünk most lett egy kis cicánk, akkor akkora, mint a tenyerem. És hát, ugye bármit csinálhatok vele. Egy kis felemelem őt, így hát úgy a tarkolyánál, és a lányok így, jaj, megijednek tőle, hogy ha fáj neki, de hogy jár, fáj, aki. és ugye piszkálom őt, és lefogom őt, nem tud semmit csinálni, ugye próbál megharapni, meg megkarmoni, de én lefogom egy kézzel, és kész, meg van bénítva. És Isten hogy így van egy ilyen cet hogy, hogy csak így játszod vele, egy ilyen több tonnás terentményel, ami, ami nekünk ilyen Hatalmas, ugye mint egy pálya. Ugye meg sem tudnak mozdítani. És képzeld el, hogy akkor Isten mekkora. És ez engem annyira bátorított, hogy hogy ilyen Isten, ilyen hatalmas. Akkor az én életem, az én problémáim előtte, akkor azok, azok milyen picik. Hogyha ő egy ilyen kis cethallal játszadozik. Ahogy én játszadozok a kis cicánkkal otthon. És ezért jó olvasni többek között az igét. Az itt bátorít, hogy felemel. Úgy megvigasztal, és, és visz előre, és meg fogja változtatni az életedet. Tehát így, e, itt tartunk most, hogy Pál ezt teszi, megy városról városra, és hirdeti Istennek az igéjét, és ezt adja az embereknek. Most menjünk tovább, akkor egy kicsit hosszú ismétlés volt, de, de fontosnak tartottam, hogy erről beszéljünk. Tehát a 20. fejezetben vagyunk az apostolok cselekedeteiben, és olvassuk el az első, ha első hat verset. Miután megszűnt a zavargás, magához hívta pál tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük, elindult Macedóniába. Bejárta annak tartományait, számos beszédben intette őket, majd elment Görögországba. Három hónapig tartózkodott ott, mivel azonban a zsidók rejnyeletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni, Szíria felé úgy döntött, hogy Macedónián áttér vissza. Elkísérte őt a Bére, béreai Szopáter, Piroszfia, a teszalonikai közül pedig Arisztárkosz, és Szekundusz, a derbei Gájusz és Timóteus, valamint az Ázsiai Tükigosz és Tromfimusz. Ezeket majd visszakérdezem, ezeket a neveket. Ezek előre mentek, és Troázba vártak ránk. Mi pedig kovászt, a kovásztalan kenyerek napja Napjai után elhagyóztunk Filippiből, és öt nap múlva érkeztünk hozzájuk, troázba, ahol hét napot töltöttünk. Tehát ez a nagy, nagy zendülés, át tudod képzelni, hogy, hogy e, itt vagyunk pénteken egy Biblió órán, és holnap, egy, holnap az Epo Stadionba tüntött a város. Tehát azt hiszem, minnyáján megijednénk egy pillanatra. De nem is csak egy pillanatra, ugye itt is valami ilyesmi történik, hogy együtt vannak, ott vannak a szolgálat, már megy egy jó ideje a szolgálat, és, és egy hatalmas tüntetés. Több tízezer ember összejön az utcákra ebbe, ebbe a színházba, és, és ugye fellázadnak, vagy, vagy felszólalnak Pál ellen, és az ő szolgálata ellen. Minden bizonyjal, minnyáján megijedtünk volna, és Pál összehívja a tanítványokat, és elkezdi őket bátorítani, Elkezdi az ő sebegiket így bekötözni, és, és megvigasztalja őket, hogy, hogy így ne féljenek. Uh, azt gondolom, hogy ugye nagyon nagy szüksége volt ezeknek az embereknek, hogy hallják ezeket a dolgokat. Hogy, hogy halljanak Pálától egy, egy bátorítást, hogy most ebben a helyzetben mit tegyünk, vagy, vagy mi, mit, mi, a, mi a jövő, most mi vár ránk, mi fog velünk történni. Uh, tehát ez egy fontos dolog volt, hogy <coughs> Pál bátorította ezeket az embereket. És akkor látjuk, hogy Pálnak egyébként ugye az volt a terve, az volt a célja, hogy be, Jeruzsálembe eljusson, és a fő célja pedig az volt, hogy láttuk néhány órával ezelőtt, hogy, hogy eljusson majd Rómába. A korintus levélben olvashatjuk, hogy Pál adományt vitt Jeruzsálembe, adomány gyűjtött, és ugye ezt akarja eljutatni a jeruzsálemi gyülekezetbe. Ugye tudjuk, hogy a Jeruzsálemi gyülekezet uh, folyamatosan ilyen anyagi gondokkal küzdött, nehézségekkel küzdött. Mert uh, ugye beadták minden vagyonukat, de hát ugye nem működött ez a dolog. És, és Pálnak a szívén volt, hogy segítsünk ezen a, ezen a gyülekezeten. És ugye ezt tették, hogy gyűjtöttek adomány, adományt, és elviszik, most elviszi majd Jeruzsálemben. És itt van pál ez a hét ember, aki, mint egy ilyen kísérete, vagy egy ilyen testőrsége Pának. és talán ugye a pénz miatt is kísérjük őt, és azt is olvassuk, hogy ugye párt meg akarták ölni, és valószínűleg egy ilyen testőre lehettek egy picikép Pának, vigyáztak az ő életére, hogy ne érje őt semmiféle bántódás. És nagyon tetszik az, ahogy, ahogy ezek az emberek ugye, ott vannak pál körül, és segítik az ő, az ő munkáját, vagy az ő szolgálatát. Hogy elkísérjük őt, hogy, hogy ott vannak mellette. És ahogy láttuk, hogy, hogy Pál bátorította az Efézusi gyülekezetet. Én úgy látom, hogy ezek, ezek az emberek viszont ott állnak Pál mögött, és ő is, ők is bátorítják Pált. Vagy így, így biztosítják őt, hogy itt vagyunk melletted, segítünk, ha kell, ugye védünk is téged, és elkísérünk téged ezen az úton. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy itt voltak ebben a helyzetben emberek. És vannak azt hiszem körülöttünk is emberek, akiknek nap mint nap, vagy újra és újra e, szüksége van arra, hogy, hogy halljanak egy bátorítást, halljanak egy, egy, egy kis bíztatást az életére. És e, azt hiszem mindenkinek szüksége van időnként erre. Lehet, hogy, hogy sűrűkben, vagy vannak olyan időszakok az életünkben, amikor... amikor amikor nap mint nap kell ha valamit hallanunk, és tudod, hidd el, hogy Isten szeretne téged is használni arra, hogy a, hogy a melletted ülőd bátorítsd, hogy a testvéredet bátorist hogy esetleg um, eszedbe jut valaki, és és őt, és megkérdezed, hogy mi van. És lehet, hogy éppen pont jókor fogod hívni. Ma éppen ez történt, hogy nagyon jó barátom tatabányám, az interneten egy kis csetelésbe kezdtem bele, és így Na, mi van, hogy vagy? Meséltem neki, írtam, hogy mi történt velünk a héten. És így rákérdeztem, és figyelj, mi van veled, hogy vagy? És így ott kérte, kérde, ö, odaírta, hogy komolyan érdekel, hogy tényleg akarod hallani? Na persze, azért kérdezem. És nagyon jókor hívtam őt, hogy nagyon jókor kerestem, mert egy teljesen padlón van szegény. Tehát így nagyon nehéz idő megy keresztül. Ö, elveszítette a csekkekre félhetett pénzt, vagy ellopták tőle, nem tudja. Elromlott az autója, nem is tudom még mit mondott, és utána odéjött, hogy hát még a, a tömés is kihullott, kiesett a fogam. <gül> tehát így, így, kész, teljesen ilyen, ilyen. Tehát ez van. És egy nagyon jó időzítés volt, és hát ilyen helyzetben azért ugye nehéz bárkit is bátorítani, ha csak nem tudom, nincs a bankszámlámon fölös több száz ezer, hogy odaadjam neki, de, de ugye nehéz bármit is ilyenkor mondani. de de próbáltam ugye erősíteni, felemelni, és biztosítani arról, hogy, hogy így imádkozom érte, és, és, és megpróbálunk, megpróbálok rajta valamilyen módon itt segíteni. Tehát ezt látjuk, hogy olyan mindjártinknak szüksége van bátorításra hogy pálnak is, a nagy pálnak is szüksége volt bátorításra. Tehát, hogy néha úgy nézünk emberekre, hogy hát, ő neki biztos nincsen, mert ő mindig olyan jól néz ki, mindig olyan jól van, mindig mosolyog, mindig minden rendben van vele. Gondolunk így emberek, nem, hogy hát, mindig rendben van, hát, nem kell neki semmit mondani, nem kell neki, meg, nem kell semmit megkérdezni. De hidd el, hogy mindenkinek van ilyen időszaka. Hogy, hogy én szoktam ezt csinálni, hogy írok egy sms egy igeversek valakinek. Csak úgy, mert ez eszembe jutott. Vagy úgy, ahogy éppen imádkoztam értel, akkor eszembe jut egy igevers, és akkor elküldöm neki. Persze, ilyenkor azért egy ilyen bátorító ezt kell küldeni, nem ilyen, hogy a bűn zsolgy halált. Tehát <gül> az, azért ezzel azért jól imádkoznak, hogyha elszüldöd, de de ez egy fontos dolog. Tehát, hogy egy felemelni embereket ilyen módon is. És Jézus ott volt a gecsemáni És ő is ezt mondta a tanítványoknak, hogy gyertek velem és, és imádkozzatok. Persze a tanítványok meg jól aludtak. Az embernek nem ilyen, ilyen bátorításra van szüksége, de, de látjuk, hogy, hogy Jézus is ebben a, ebben a tusakodásban, ebben a harcában is hírta a tanítványokat, hogy így legyenek mellette, hogy, hogy imádkozzanak érte, így, legyenek ott a közelében. És de, hogy Isten azért is adott egymásnak, azért is ad egy közösséget, hogy, hogy így egymást így bátorítsük, így egymást építsük, ahogy itt is azt gondolom, hogy ez megtörténik. Pál bátorította ezt, ezt a gyülekezetet, mert megrettentek, nagyon féltek, hogy mi lesz velük. De, de Pának is szüksége volt erre, hogy, hogy újból, újból egy, egy, egy merénylet. És Beszéltünk elő néhány órával később, hogy, hogy így Pál is félt, ugye? Isten megjelenik neki, hogy azt hiszem Korintusból, ha jól emlékszem, hogy, hogy pár ne félj és ne rettek, hanem maradj itt ebben a városban, mert sok népen van ez, ebben a városban, és maradj itt és hirdessd az evangéliumot. Ugye pál, pál is félt, és Pál is uh, küzdködött, és ő is aggódott az élete miatt. És látod, hogy éppen ugyanígy itt volt, itt volt ebben a helyzetben, hogy már megint, már megint meg akarnak ölni, már megint. Megint félnem kell, és, és, és Úristen, mi volt ez? Jaj, megreccent a padló a szobában. Úristen, ki van a szobában? Ugye? Tehát, hogy mi történik már megint? De jöttek ezek az emberek, és bátorították. Tehát, hogy lejjetek erre nyitottak, és figyeljetek erre, hogy ki, ki van körülöttetek, akiket bátoríthatok. Lehet, hogy vannak emberek, akik nem keresztények körülöttet, akik nem tértek meg. És ez egy jó lehetőség, hogy akkor ad nekik Isten igényét. Egy jó lehetőség, hogy egy ilyen valódi bátorítást adj nekik. Egy olyat, ami, ami tényleg hasznos, és ami nem egy ilyen ür üres frázis. Menjünk akkor most tovább, és olvasjuk a hetedik verstől. A hét első napján pedig, amikor hogy összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt ebben a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikus nevű ifjú pedig, aki az ablakon ült, ablakban ült, mély álomban merült, mivel Pár sokáig prédikált, és az államtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pár lement, ráborult, áttölelt és ezt mondta, ne, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett és még sokáig, egészen, viradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult, a, fiú pedig élve, a fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztaltak. Az igében itt olvashatunk uh, arról legegyértelműbben vagy leg, legpontosabban, hogy a tanítványok az aposítólók ugye uh, és itt pálik összejöttek, és a hét első napján az vasárnap, hogy megtörték a kenyeret. Uh, talán lehet, hogy te is hallottál előbb a vitát, hogy melyik nap az, amikor, amikor egy egyháznak, vagy egy gyülekezetnek össze kell jönni, és uh, Isten tiszteletet kell tartani. És ugye az igében ezt látjuk, hogy a hét első napja ez a, ez a vasárnap volt, és, és ekkor jöttek össze. És ugye mi, a mi célunk is majd az egyszer, hogy mert nem sokára, hogy majd vasárnap tudjunk de mondjuk Nem azért, mert most ha most pénteken jöjjünk össze, akkor az sokkal rosszabb, és Isten nem fogja megáldani ezeket az alkalmakat, hanem egyszerűen valahogy ez ugye így kialakult. De most nincs még rá lehetőségünk, nincs, is rá, nincs még rá alkalmunk, de, de ki tudja, lehet, hogy majd nem sokára lesz, ezért imádkozhatok. De vannak ugye egyházak, hogy, akik azt mondják, hogy a vasárnap az az antikrisztusnak a jele, hogyha vasárnap jön össze egy gyülekezet, akkor az az, az a sátántól van. De azt hiszem, hogy, hogy néha ezek az emberek valahogy nem tudom, így elsiklanak, ilyen fontos igeversek felett, mint például Róma 14-ben, az 5-6-os vers, hogy Pál ezt írja a napokról, hogy eme az egyik napot különbnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki ki a maga értelme felül legyen meggyőződve. Aki ügye ügyel a napra, az Úrért tegye, és aki nem ügyel a napra, az, az Úrért ne, nem ügye Azt gondolom, hogy nem kell ennél világosabb magyarázat erre, hogy ki melyik napon jön össze, és ki melyik közösség milyen napon tartja az Isten tiszteleteit. A szívem az nagyon, hogy, hogy összejöjjünk vasárnaponként reméleteleg találunk majd egyszer egy helyet, ahol, ahol ezt majd megtehetjük. De, de kérek téled hogy imádkozzatok. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne. Többen jelezték, hogy jobb lenne a vasárnapi alkalom. Jobban el tudnának, könnyebben el tudnának jönni. Valaki azt is jelezte, hogy milyen jó lenne, ha lenne hétköznapi és egy biblia óra. De hát én mindenre nyitott vagyok. És én azt hiszem, hogy Isten nem sokára jajtot tud fog nyitni, hogy ez megtörténjen. De menjünk tovább, és ö, ugye látjuk itt, hogy ebben a, ezen a Biblia órán, a pál hosszan sokáig tanít, és ő pár téleg sokáig hosszan tanított. Ö, nem egy olyan óráig voltak, mint nekem, hogy csak egy, én egy óráig körülbelül megyem, 50 perc, egy órát szoktam tanítani, ö, most sokan megijedtetek, hogy ú, Isten még van hát, nem tudom fél óra. <laughs> De, de itt igazán, tehát Pál tényleg igazán elhúzta az órát, és, és, és hosszú volt. Azt is látjuk, hogy egy fiatal fiú ugye ül, ül az ablakba. ugye gyertyával világították be ezt a termet, és hát minden bizonya, ugye sok körülmény ugye összejátszott. Hosszú Biblia óra, monoton, és egyszerűen szerintem úgy bele, belefárad ilyenkor az ember, ugye a gyertyák, kicsit ilyen félhomály. Elszívták valószínűleg az oxigént e, ettől a fiútól, ugye az ablakba ült, lehet, hogy az a, a, a, a elhasznált leveg ugye ment ki a, a, az ablakon, ugye ő a kívta be, és hú, egyszer csak így kiesett. Elaludt, elájult, és leesett a harmadik emeletről, és én meghalt. Pál megy káborul, és azt mondja, hogy nem halt meg, vagy így ne, ne aggódjatok, mert a lelke benne van ebben a fiúban. És, és ugye feljön, és azt látjuk, hogy a fiút is felhozzák, és minden rendben van, és folytatja tovább az órát. A, eszembe jutott, hogy nálunk is Esztergóma volt egy fiú, aki mindig elolult a bibliórákon. Volt egy, volt egy pásztorunk, a Greg, aki akkor elkezdődött a gyülekezet, nagyon szerettük őt, és nagyon beletudta magát, észre sem vette, de nagyon belelovalta magát a bibliórákba, és hát ő is aztán így elhúzta hosszú bibliórákat, és, és volt egy fiú, aki, aki rendszerint így beült be, be a falnál, és akkor így, így bebólintott újra és újra. E, így van, akik ott voltak. És e, ez mókás volt, akik tanítanak annyira nálam. <gül> Mondjuk mi ugye ott ültünk, mi sokat nevettünk ezen, hogy hát nem kinevetjük, de hát ilyen vicces volt, hogy újra és újra belebólintott. De ugye rendszeresen azért vannak a biblórákon, most itt senki nem, nem aludt még el, de az én tapasztalatom az, én azt, hogy általában mindig van az, az, egy ilyen ügyeletes elalvó az órákon, aki vagy munkából jön, vagy egyszerűen csak unja az egészet, hogy nem tudom, és, és úgy, úgy bebólint. Uh, amikor elkezdtünk tanítani, uh, elkezdtünk így a szolgálatban, uh, be, szolgálatban belépni, akkor a pásztorunk adott nekünk egy ilyen kis házi csoportot a barátommal, hogy ezt vezessük. És ott volt egy, uh, volt egy hölgy, aki, aki munkából érkezett mindig az esti bibliórára, és egy ilyen nagyon kicsi szobában voltunk, fél homály, kevés levegő, és minden adott volt ahhoz, hogy valaki elaludjon, és egy ilyen nagyon kényelmes ágyon, ágyon ült, és ő már rendszeresen ezt csinálta, hogy beült így velem szembe, vagy velünk szembe, és, és egy ilyen néhány perc múlva, hogy a fejét, és, és ő végig, végig a Bibliát. És mi így tanítottuk végig a órát hogy ő végig aludta az órát. És hát mi ugye még hogy nem akartunk ugye, tiszteletlenek lenni, vagy úgy, ugyan, mit csináljunk egy ilyen helyzetben, és hát nem, nem, nem szóltunk, vagy nem, nem tettünk ez ellen. Most már azt szoktam ilyenkor csinálni, hogyha tanítok és van ilyen helyzet, hogyha, és ha van pulpitus is, akkor, akkor próbálom úgy, úgy vezetni a Bibliát, hogyha látom hogy valaki elászik, hogy hozni egy ilyen csúcspontot, és akkor oda, oda rácspok a, a, a, a pulpitra. Vagy, vagy valami hangosat tudok, hogy és akkor az úr! És, és akkor ugye, én látom, de senki más nem látja, úgyhogy én jót, jót nevetek ezen vagy jót de így azt gondolom, hogy fontos, hogy ne aludjunk ezen. De valamikor ez se segít egyébként. Tehát, olyan mélyen alszik, hogy, hogy kész. Tehát de tényleg volt ilyen, hogy próbáltam, hogy és akkor nem működött. Nem? Akkor, akkor hagytam, hogy hadd adódjon már. <gül> Amit szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy uh, úgy volt csak Isten ígéről. Hogy, hogy megtörténik ez, ez a nem mindennapi helyzet. Csak képzeld el, ugye, hogy valaki kiesik az ablakon, meghal pár, le feltámasztja, feljönnek és folytatja a Bibliaórát. Ugye ez azért nem történik meg minden nap legalábbis így, így nálunk itt a Golgotában győvben, ez nem, nem mindennapos. És de csak ez a, ez a helyzetet képzeld el, hogy ott vannak, na no jó, gyertek, akkor folytassuk a Biblia órát. Jó, jó, tehát így valószínűleg én, én így nem tudna ráállni az anyom, vagy nem tudom. De, de ami nekem nagyon tetszik ezekben az emberekben, és, és Pában is, hogy az a ragaszkodás, ez a vágy arra, hogy így halljanak Istentől. Hogy itt van Pál, és hogy nem sokára el fog menni, ezért is húzza sokáig az órát, és sok mondani valója van. És, és hiába van már este, hiába van késő, hiába fogok holnap dolgozni, menni. Egyszerűen nem érdekelt őket, csak így ott voltak, hogy na, ad, ad halljak még. És, és ott akkor még neki nem volt ez a bibliájuk. És nem is volt, csak úgy, hogy na, leveszek egy bibliát, egy tekercset a falról, vagy a polcról. Azért az, hogy egy más más időszak volt. És egyszerűen akartak, vágyoltak Isten igényére. És, és nem, e, nem, nem, nem zavarta meg őket semmiféle más körülmény. És, és tudom, annyira, annyira sajnálom, hogy, hogy a mai kor kereszténye az úgy, úgy elkényelmesedett ebben hát oda megyek az internetre ugye, bekapcsolom, leállítom leállítom a kedvenc prédikátoromat esetleg, hogy nem majd fogyat a 10 perc múlva ugye. Hogy, hogy ezt látom, hogy ezek az emberek ugye megvették ezt az időt hogy, hogy pontos volt nekik hogy, hogy egy kincs volt számukra és, és tudod, bárcsak bárcsak minnyájunknak bárcsak ma is Istennek az igéje az életünkben ilyen fontos lenne bár csak így, így tekintenénk rá, hogy, hogy igen, én hallani akarom. Igen, én, én újból olvasni akarom. Igen, újból vágyom, hogy így megszólítson, és hogy halljak tőle. hogy, hogy ugye, hogy el vagyunk kényelmesedve. Egy, ilyen világban élünk ma. Nagyon kényelmes, ugye? Van autó, van mosógép, mosogatógép, meg mikró, minden olyan. Ugye, egyszerűvé válik. És... És hogy úgy látom, hogy Isten igéjével is fog, hogy így válunk, ilyenné válik, olyan egyszerűvé, olyan hétköznapi vá, hogy "na, aşáuvrek... oké, majd, majd olvasom, oké. De hogy ezek az emberek nézd meg, hogy oké, üljünk le újból és folytasd pár, hajnali három óra van, nem baj, gyerünk, mondjál még valamit, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez, a, ez a vágy a szívünkben, vagy ez a hozzáállás, ez a gondolkodás volt, hogy igen, én Isten igéjét akarom hallgatni, igen, én akarok őtől le. Még többet is, még többet. Imádkozzunk ezért, hogy ilyen legyen a hozzáállásunk, hogy ilyen legyen a szívünk, hogy én akarjak Istenből újra és újra minden nap. Menjünk, és akkor fejezzük be a 13. verstől a 16. Verse, versig. Tehát mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva azhozba utaztunk, hogy ott vegyük fel pár, Nyilván. Mivel úgy így rendelkezett, odaig ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán az hozva talált, felvettük a hajója, hajóra, és mit lémbe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk kiosz elé, másnap befutottunk számozva, és ezt követő napon pedig elmentünk milétozba. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus hogy mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg bünkös napjára Jeruzsálemben, Jeruzsálemben érkezzem. Jövő hétre ezeket a neveket és ezeket a város neveket majd meg kell tanulni a mindenkinek, jó? Fel kikérdezzük. Tehát Pálnak ugye mozgalmas mozgalmas napjai voltak, Pának mindig mozgalmas napja volt. És azt látjuk, hogy úgy rendelkezik, hogy, hogy mindenki más menjen el a szószba, és majd ott fog velük találkozni, és pár 40 kilométeres kis túrát tesz, és gyalog, tehát gyalog teszi meg ezt, a, ezt az utat ehhez a, a városig. Ez körülbelül, hát én, én, én, én fiatal koromban, mikor túrázni jártunk, mi, mi egy nap mentünk egy ilyen 20-25 km-t, ez ugye azért nem egy teljes napon át ö, tettük, tehát meg lehet ezt akár egy napon, na, egy, egy, napon, ö, egy napon belül is. Ö, tehát azért ez egy kemény túra volt, de biztos, hogy egy, egy legalább, tehát minimum pár egy teljes napot ugye egy, maga, egy maga volt, és teljesen, ö, teljesen magára maradt. És talán feljön benned is ez a kérdés, hogy, hogy vajon miért, miért dönt így Pál, hogy ezeket az embereket, akik ott voltak mellette, akik segítették őt, hogy most így elküldi maga mellől, és ő így egymaga teszi meg ezt az utat és, és gyalog. Én azt gondolom, hogy az erre a válasz, hogy egyszerűen Pál egyedül akart maradni, és, és Istennel akart találkozni, Istentől akart hallani újra. Um, Istennel akart egy időt tölteni, egy, egy ilyen különleges, egy belsőséges időt. Nagyon nehéz időszaka volt, és tudta, hogy nehéz időszak is következik rá, um, és ezért nagyon fontosnak tartotta azt, hogy, hogy így újból hogy feltöltődjön, hogy újból halljon valamit az úrtól. Um, azt gondolom, hogy pár tisztában volt azzal, hogy ha, ha ő nincs Istennel, akkor, akkor nincs mit adnia az embereknek akkor nem tudja ugye, megelégíteni mindazt, amire ezek az emberek várnak. És, és ugye nem magát akarja adni, hanem, hanem Istent akarja adni. És mert erre van az embereknek szüksége. És, és hiszem, hogy ezért döntött így Pál, hogy elvonul, és, és most ő Istennel tölt időt. Elvonul, és, és imádkozik, gondolkozik. Uh, Vál Isten, vál Isten hangjára, hogy mi az, amit ő most szól, mi az, amit szól, mi az, amit mutatni, mutatni fog neki, mi a, mi a terve az elkövetkező időszakban, hogy mit tegyen, mit, mi a, mi a terve az úrnak Pál életére. És <hül> újból csak ezt látjuk, hogy, hogy Pál ugye Istennel tölt időt. És, és ez megint egy nagyon-nagyon lényeges és fontos dolog, hogy, hogy te, te is megted ugyanezt, amit Pál tesz. Hogy ávonulunk és Istennel töltünk egy időt. És lehet, hogy neked is túráznod kell, lehet, hogy nem 40 kilométert, de, de álvonulni, és Istennel lenni. Ávonulni, és, és csak, csak ő rá figyelni, és ő hallgatni. Hogy meglegyen, ez minden nap az életünkben ez a legjobb dolog, hogyha, ezt tudom, hogy nem mindig kivitelezhető, hogy, hogy, hogy nehéz ebben ilyen, e, ilyen álhatatosnak lenni, és kitartónak, hogy, hogy én ezt minden nap, minden nap odaadom Istennek ezt az időt, hogy, hogy egy 10, 15 vagy 20 percet, vagy ah, minél több idő, annál jobb, a, a, a, a, a, adok Istennek, és, és imádkozom, olvasom egy kicsit az igényét, egy kicsit gondolkodok ő róla. Um, Ha megteheted, akkor akkor el -e időt, minél többet. Hogy, hogy, hogy úgy, hogy ávonulsz, kikapcsolod a mobiltelefonodat, hogy kikapcsolod a tévét, úgy, úgy, úgy csendes időzni, vagy úgy Istennel tölteni időt, hogy közel megy a tévé, az elmondom neked, hogy úgy nem lehet. <gül> Tehát én próbáltam, de nem, nem működik. A legjobb tényleg, hogyha ávonulsz, és, és egyedül vagy. Ha reggel fákáz egy kicsit hamarabb esetleg, és, és kinyitod az igét, mielőtt ugye fákának a, a, a család többi része, a gyerekek, a feleséged, vagy a férjed, és akkor elkezdődik a nagy hangzavalló otthon, uh, ugye akkor már nem olyan uh, minőségi az, az idő, vagy nem biztos, hogy olyan, olyan jó az az idő, amikor csapkodnék az ajtót legalábbis nálunk a lányok, az akkor így én megyek vécére, nem, én akarok menni, és akkor kicsit ilyen káosz van otthon, és zűrzavar, de fontos, hogy, hogy amit itt Pál tesz, hogy félre vonul, hogy elmegy az emberektől, és halani akar Istentől. És tudod, én hiszem, hogy Pál, és ami nagyon fontos, hogy és talán, amit az emberek nagyon sokszor úgy hogy pár nem valami miatt ment Istenhez. Hogy nem csak pusztán valami miatt ment Istenhez, hanem, hanem ő miatta, tehát Jézus miatt. Hogy ő, ő akart Jézussal találkozni. Hogy akart vele személyesen lenni. És én sokszor, mint férj, meg apuka, meg pásztor, hogy jövök Istenhez, mert mert hát, imádkozni kell a házasságomért, a gyerekeimért, meg a szolgálatért, meg az emberekért, és, és, és akkor Isten újból és újból szól, hogy de én, én veled akarok lenni. Hogy, hogy neki ez a szíve, hogy ne pusztán csak ezért menjünk, mert, mert vannak problémáink, ugye persze ezeket is visszük ő hozzá. De nem, mi van, mi van veled? Hogy, hogy mi ez, ami veled történik? Hogy, hogy ne felejtsük azt hogy hogy olyan, akik itt vagytok ebben a teremben. Hogy Istennek a, a gyerekei vagytok. Hogy, hogy ő így néz rád, mint az ő kisgyermekére. És ő, és ő elsősorban erre kíváncsi, hogy erre vágyodik, hogy, hogy én az én gyermekemmel találkozzam. Hogy ő elmondja, hogy na, mi, mi újság, mi a helyzet. Én annyira örülök, hogyha az én gyerekeim mesélnek. Főleg a, főleg a Hanna a legnagyobbik, ő, ő nem olyan dumás. És ő, na, mi volt az iskolába? És valamikor így mesél. Hát az a legjobb dolog, amikor ő mesél. És akkor já, ez volt, és akkor ez történt, hogy ő, ő velem, és hogy ő, ő, ő, ő, hogy érezte magát. És mert valamikor, nem mi volt? Semmi. Na, és, és, de mondjál már valamit. Mi volt, a, mi volt az órákon? Semmi. Mi volt a testnevelés órán? Futottunk. És mi volt az udvaron? Semmi. nem mesélj már valamit. És, és ugye nehezen, nehezen tud úgy, úgy néha úgy, úgy, úgy mesélni, vagy, vagy csak úgy, úgy kommunikálni. De, de sokszor mi is ugyanígy vagyunk, hogy uh, ugye, á, mi van veled? Az úr megkérdez, hogy mi van veled? Mesélj! mesélj már magadról, mert egy kíváncsi vagyok, hogy mi történt veled. Hogy hogy vagy? És szerintem Pál is hogy sétál ebbe a városba. Isten is volt, na, na mesélj magadról Pál! Hogy, mi vagy? Mi van veled? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Itt szeretnék te veled lenni, nem úgy, mint a nagy Pál hanem mint pálala Istennek a gyermekével, a kicsi, kicsi gyermekemmel. Gyere Pál, ülj ide, ülj az ölembe, és úgy mesélj magadról. Hogy érzed magad? Egy, és Isten ezt akarja, de, de használd ezeket az időket. Ezek, ezek mind, mind olyan idők, amik, amik nagyon különlegesek és, és nagyon fontosak. Mert ez az idő, amiből így majd merítünk, ez az az idő, amikor Isten betölt minket. És ez az, amikor, amikor majd így lesz mit adnunk újra az embereknek. Egy-egy ilyen alkalom után, ha kijövök a szobámból, akkor úgy érzem, hogy van, van bennem valami, amit, amit, amit tudok adni a feleségemnek, a gyerekeimnek, a gyülekezetnek, az embereknek. Mert Isten betöltötte a szívemet az ő jelenlétével, az ő személyével, az ő, ő igéjével. És, és van mit adom, de, de amikor ez így kimarad, és kijövök este reggel a szobámból, gyűröttem és mortosan morcosan, a tükörbe, ú, még rosszabb, még morcosabb vagyok. És akkor így, jó reggelt, mondja a feleségem, ha, jó reggelt. De sokszor az ember ilyen, Akkor, mert nincs mit adnia. Akkor csak az a peti van bennem, akiből jobb, ha nem kaptok, és jobb, ha ő sem kap. Mert, mert az, az csak, az csak ilyen, ilyen rossz dolgokkal van tele. És olyan jó, amikor, amikor itt Istennel betöltekezünk. És, és Jézus is ezt mondta, hogy, hogy én vagyok az a szőlőtő, amire így kell csatlakoznatok. És János evangéliumában ezt mondja a 15. részt, 4. és 5. versében, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a én marad, aképpen ti sem, hanem én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És ez annyira fontos, annyira lényeges ez az igevers. És ezt húzd alá a Bibliában, jegyezd meg, tanuld meg, hogy ő az a szőlőtő, és mi vagyunk ezek a szőlőveszők, és rá kell csatlakoznunk. És ennélkül ugye ilyen sikertelenek, vagy gyümölcstelenek leszünk. egyszerűen nem fog működni. Nem fog működni az életünk. Tehetjük, élhetjük az életünket, de, de nem lesznek benne meg azok a gyümölcsök, azok a sikerek, azok, a, azok az élmények, amik, amiket Isten szeretne megadni. És Pál ezen az úton, hiszem, hogy ezt teszi, hogy újra visszament ugye, az a szőlőtőhöz. És itt vagyok Jézus. Gyere, gyere újból tölts be engem. Gyere újból, hadd halljam a hangodat. És, és aztán, amikor ez megtörténik, akkor igen, visszamegy és folytatja a szolgálatát. És tudod, ez nem egy olyan dolog, amit elég egyszer megtenni. Na, de jó, találkoztam az úrral, és akkor most egy hónapig elég. Vagy egyszer megtörtént, és kész. Hanem Pál ezt újra és újra megteszi. Hiszem, hogy, hogy nap mint nap megtette. De vannak idők, amikor azt mondja, hogy most, most egy, kell egy egész nap az úrral, mert már most nagyon ki vagyok merülve. És, és egyszerűen csak így elvonul, és, és félrevonul az emberektől. De ezt tudod, nem elég megtenni héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer ne mondd ezt, hogy a, oké már csatlakoztam, ugye a mobiltelefonod is, azt se bírja ki egy hónapon keresztül jó, ha egy hétek kibírja, igaz? de ugyanígy vagyunk mi is szerintem le fogunk merülni egyszerűen használhatatlanak kábálunk csak így maradj Jézusban légy ő vele ha hallgass, hallgass rá olvasd az ő igéjét gyere gyülekezetbe! Legyél közösséggel. csatlakozz, csatlakoz Jézushoz. És, és akkor azt, azt látod majd az életedben, hogy meg fog változni, hogy elkezd gyümölcsöt teremni, elkezd jó gyümölcsöket teremni, és, és megtapasztalod, hogy Istennel milyen dolgokat tudsz megtenni, miért megcselekedni. Imádkozunk! Nagyem nagyon köszönjük neked ezt, a, ezt az estét. Nagyon köszönöm, hogy így együtt lehettünk, és megnyithatjuk, megnyithattuk az igédet. És, és tényleg nagy kiváltság ez, Uram, és, és megköszönjük neked, a, hogy itt tarthatjuk a kezünkben, Uram, a Bibliát, és, és milyen, milyen kiváltság ez, hogy az élő, élő igét, a te szabadat, uram, olvashatjuk, kutathatjuk, tanulmányozhatjuk is. Uram, így változtasd meg a szívünket, a hozzáállásunkat, hogy, hogy így ragaszkodjunk hozzá, hogy, hogy olyanok legyünk, mint ezek az emberek, a, akik, akiket itt páltanított, hogy, hogy, hogy mindennél fontosabb volt az igét, hogy hallják azt, hogy, hogy fel, felismerjük ezt, hogy megértsük ezt, hogy, hogy micsoda fontossága van annak, hogy... hogy hogy befogadjuk azt, hogy bevigyük az életünkben. Hogy épp olyan fontos, ahogy, ahogy fizikailag táplálkozunk. Épp olyan fontos, hogy így szellemileg is táplálkozzunk a Te igétel. Urunk, kérünk, hogy adj ebben így világosságot nekünk. Adj ebben így megértést. És, és azért imádkozom, Uram, hogy ahogy itt vagyunk, hogy hadd tapasztaljuk azt meg, hogy milyen is az, amikor, amikor találkozunk vele Jézus. Amikor halljuk a hangodat. Amikor, amikor meghalljuk a te vígasztalásodat, amikor meghalljuk azt, amit, amikor, amit te szólsz az életünkre, amikor meghalljuk, hogy, hogy, hogy mit tegyünk, meghalljuk a vígasztalásodat, a bátorításodat, uram, olyan jó, jó hallani, ami pásztorunknak a hangját, uram, olyan jó Jézus veled találkozni. Uram, Jézus, ezért imádkozom, hogy így jelents ki magad minnyájunknak az életében. Uram, akik itt ülünk, hogy. Hogy így újból felerősödjünk, újból megerősödjünk ebben. Hogyha ebben így meglankadtunk, vagy, vagy, vagy eltértünk ettől, akkor hadd menjünk ehhez vissza. Hadd